wakati shure ya Biblia tumesomewa mlango wa tatu wa kitabu cha Matayo na tumesomewa mistari 10 na 1 ya kwanza eh mistari, mistari wa kwa 13 kwenda paka mstari wa 17 saba e, ni kipengele kiko tofauti kidogo ni mlango wa tatu lakini hatuwezi kusoma leo kinahusu habari za ubatizo kwa hiyo tutojifunza somo la ubatizo baada ya kumaliza hii mistari pembelea ya kwanza eh wa 3 We, wa kitabu cha matayo ndipo tulishia mlango wa pili tukao tumemaliza mlango wa pili wiki iliyopita tulijifunza e, vitu mbalimbali katika mlango wa pili kwa muda wiki tatu fulizo mlango wa kwanza ulikaa wiki moja lakini mlango wa pili tulikaa wiki tatu mle kwa jumapili Jumatwili tatu, juma tatu fulizo na leo tuko kwenye mlango wa tatu ambao ni mwendelezo wa hapo tulipoishia eh kwenye huu mlango wa tatu tumesomewa hiyo mstari 12 na tumeona sehemu kubwa ni habari za mtu anayejulikana kama Yohana mbatizaji. Kwa ya Biblia huko kuna kina Yohana wengi. Lakini wakubwa kabisa huwa ni Yohana Mtume eh ambaye alikuwa kwenye wale 12 na shara na mwingine ni huyu anaitwa Yohana mbatizaji. Kwa hiyo majina yao na Moja ni Yohana Mtume eh, huyu hakuandika injili yoyote lakini alimtangulia Kristo. Eh aliandaa njia ya Kristo na alikuwa na ujumbe wa kukutaka wewe na mimi na watu waliokuepo watu wa dunia hii njia ya Kristo kabla Kristo hajaja eh lakini mwenyewe alikuwa mwandali wa njia Yohana mwingine ameandika injili ya Yohana ambayo tulisoma tukimaliza na aliandika pia katika zile nyaraka tatu za Yohana eh, na akaandika ufunuo eh, zile eh, kwa hiyo anaandika vitu vingi Yohana mtume eh, katika mlango huu wa tatu tutaona hii sehemu ya kwanza ambayo tumesoma tutaona mambo kidogo magumu e, na mkristo mkristo wa kweli hatakiwi kuwa yule mkristo anayesikiliza vitu vidogo vidogo vi hivyo e, baraka baraka Mungu anakubariki njoo ukabatu ukapate mimi siji hapana tunajifunza neno lote la Mungu eh kama kuna makemeo anatangana asio ananikemea mimi au wewe moja kwa moja lakini anakemea mtu ambaye uko katikati yetu ana anakemea dunia kwa hiyo yale yote ambayo yamefundishwa leo hii makanisa yanajiepuka yanayeepusha kuhubiri biblia kwa sababu vitu vinavyogusa vingi vinakuwa vina vinawakemea vina moja kwa moja. Kwa hiyo wanajitahidi kunyofu anyofu asemamba ambao wako salama nazo. Sisi tunafagia. Mm -hmm. e, tukitoka mlango wa pili tunenda mlango wa tatu. Na tusomi huo mlango wa tatu tu kwa muda wa kimoja hapana, tunaenda mleo kwa muda mrefu na tunachambua yale maneno na kuangalia matumizi yake katika maisha yetu ya kila siku. Kristo Ukitoka pale umekomaa shetani bila kufanya mazoezi ni kama jeshi. Jeshi lisiofanya mazoezi ya nguvu litatekwa kirahisi sana. Masha Mchristo ni vita. Eh nasema inasema katika katika huu utangulizi sijaenda kwenye ile sura yenyewe. Anasema katika Petro ya kwanza mwanangu 5 mstari wa 8, anasema muwe macho mkeshe kwa sababu adui yenu shetani ni, ni kama simba au ngurumaaye anayezunguka zunguka mtu wa kummeza. E, tusipo tusipokuwa tumekomaa na kuwekwa katika mizizi na ku, na kuwa imara e, Tuta tutaanguka kirahisi sana. Nani anielewa? Amen. E, e, napenda tuwe kwenye vile viingili vya kurukaruka na kufanya uongo uongo ambavyo vimetufikisha hapa mnapopaona. WaKristo waleo wa leo ndio hawafai kabisa. Ni wachafu kuliko dunia kwa sababu hawakubahatika na hawako tayari kwa simkupa. Na hawako tayari hata hata kuja basi kuungana na sisi tunaohubiri injili hawakutayari. Lakini wewe uliokuwa hapa Mungu akubariki. Na yule anayetufuatia, kuna watu wanaotufuatilia sana wengi wengi wengi wengi wengi kabisa wengi. Wanaotufuatia tunao Mungu akubariki sana. Mungu na watu wake. Sasa twende katika tutakaposikia vitu vigumu, hata kwa kweli nimeshasema kwenye somo lililotangulia. Ukisikia vitu vigumu wakati mwingine ukakuta kama vina usikimbie. Hapana, wewe tuliosema kwamba mimi muda wangu bado siku nyingine ni kama mtoto yuko darasa la kwanza Eh, tusha sima kanisani ni kama darasa mbalo halina la kwanza na pili. Wote mnakutana. Wa darasa la kwanza yupo, wa chuo kikuu yupo. Wote mwingine amekaa kanisani miaka ishirini mwingine Mungu amemleta leo, mwingine amemleta wiki hii. Wote Mungu mnako. Kwa hiyo hamwezi mkawa mko mnaelewa mambo sawa. Amina. Lakini tusianze kuumia kwa sababu hatujafika juu kwanza kujua makusudi ya Mungu au tukaona kama Mungu anavyoongea havitupendeze. Hapana. Mungu anatupenda, tuwe tayari kuwa na subira kusubiri. Tutakuja kufika kwenye hicho kikuo kikuo ambacho wengine wamefika hapo. Mimi nishawambia, kuna kipindi nilikuwa nikisoma Biblia. Nadhani ya Kiswahili. Nafikiri labda na, nasoma labda ya ya Kichina. Ki, ki Siielewi kabisa. nani Kiswahili, yani unasoma mstari, unafika mwisho ugangana una, mbona kama sielewi. Kwani hapa alikuwa nataka kusema nini? Kuone? Eh? Kuona alicho kwenda kusema na kimi? Faar anasema mimi nilipokuwa mtoto mchanga. Anasema katika kunta kwanza wa mlanga 13. Anasema nilipokuwa mdogo mchanga, nilikuwa nata... na anasema na nali... aliishi kama mtoto mchanga nali... na alienenda kama mtoto mtoto. Lakini nilipokuwa mtu mzima kiroho sasa. Eh nilitsahau nikaweka pembeni mambo ya kitoto. Eh watu wengi hukua watoto wachanga dukua tunapenda maisha ya utotoni. Lakini size mtu akwambia uwe mtoto utaumia kwa sababu ya uyawezi. Amina. Kwa hiyo tutakuwa pole pole lakini tuta ya jua. makusudi ya Mungu? Eh? Eh, tusome kuanzia mstari wa kwanza. Anasema siku zile aliondoka Yohana Mbatizaji akihubiri katika nyika ya Uyahudi na kusema, "Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia." Kwa maana kwa sababu huyo ndiye aliyesemwa na nabii Isaya akisema, "Sauti ya mtu aliye nyikani, itengeneze njia ya Bwana yenyoshwe mapito yake." eh na msere wa 4 tulifika pale. Tunaona kicho cha somo la leo basi. Yaani e, ujumbe mkubwa tunao leo ni nini? Ni, na hayamkini tutaendelea mpaka wiki ijayo. Kisomo ni sehemu kubwa. Ni sehemu nzito. Tunaona mahubili ya jangwani. Yanyikani. Mahubili ya wapi? Yanyikani. Yanyikani mahubiri ya wale mbatizaji ni yanyikani. Kiswahili kinaitwa nyika lakini ukienda kwenye kiingereza anatumia the desert. Desert ni jangwa, ni sehemu kavu ni sehemu sio ni sehemu yenye vumbi ni sehemu yenye kutoka jasho lakini tunaona Mungu alipoitokea dunia anataka kuiokoa anataka kuita katika utukufu na utumishi wake anataka kumleta maana Yesu Kristo iko dunia nzima alianzia safari yake jangwani hakuanzia mjini hakuanzia kwenye lami hakuanzia kwenye majumba mazuri makubwa makubwa alianzia sehemu ya jangwani kicho cha somo la leo inasema mahubiri ya jangwani mahubiri ya nyikani. Ndiyo yanayo yanayookoa eh? Ndiyo ndio yanayookoa eh Njiri ya Yohana kati Yesu ali frani, na mlango wa kumi mbele kidogo utakoje kufika huko Yesu alimshuhudia ali, ali, ali, ali Yohana mtuzaje huyu ambaye anahubiria jangwani Toyo huna maana yake ni maisha yetu ya Akasema huyu katika wote waliozaliwa na wanawake hakuna mtu mkuu kuliko Yohana Mbatizaji. Maana yake kwenye hiyo orodha aliweka hata bikira Maria. Maana bikira Maria kuzaliwa na mwanamke? <tipa> eh. Lakini anasema katika wote waliozaliwa wakuu kabisa ni Yohana Mbatizaji. Lakini akasema lakini kwa hiyo duniani kote mkuu kuliko wote kabisa kulingana na Kristo ni hana Lakini anasema, inasema mdogo katika ufariuma wa mbinguni sasa. Kwa hiyo tukisheaenda mbinguni tutaanza kutafuta wale raia wa mbinguni. Je, mkingi ni raia wa mbinguni pamoja na Mimi? Mtu yote ni kijana na Kristo. Biblia anasema, tuna uraia pacha, tuna uraia wa duniani lakini uraia wetu mkubwa uko mbinguni. Biblia inasema katika kitabu cha Wakolosai. Eh, anasema mtu akishakua sasa wa kwenda mbinguni, ana ana, ana, ana tiketi ya mbinguni atakapofika mbinguni au akawa naesahauka kwenye katika uh, katika orodha ya raia wa Mungu wa mbinguni anasema Biblia inasema ni mkuu kuliko Yohana Sasa wewe tuangalie huyo Yohana mkuu kuliko wote tuangalie mazingira yake ya kufanya kazi injili yake inafanyikaje hebu tulinganishe injili ya Yohana na injiri za wa, za wa Kristo za leo Yohana tunamuona alipo anza Biblia inasema aliondokea, alianza habari. Alioondoka ile kuanza kutumika kule. Alianza akihubiri jangwani. Jangwani hapakuwa na watu. Labda jangwani walikuwa wachache kama sisi leo tulivyo hapa. Jangwani hakuna watu. Unajua wanda jangwani kukutana na na mkusanyiko kubwa na magari mengi yameparki na na na vikubwa na na watu wakubwa hapana. Lakini kongonya miji mikubwa ya Yerusalemu ilikuwa na miaka zaidi ya 1000 mji wa Yerusalemu ulikuwa umeazishwa na Daudi tena Daudi alikuta upo aliutoa so hey, kwa kwa Wayebusi kama sikosei eh ni Wayebusi akaubadilisha jina ukawa ndo mji ofalbem kuna Yesu Kristo atatawala <laughs> Yerusalemu akanyanganya akanyanganya zile fungua kazi kabisa kwa Kristo sema tutatawala hapa hey. ule mji ulikuwa mkubwa ulikuwa na watu wakubwa ulikuwa na watu wenye wa heshima lakiniiona mazili akwenda kwenye ule mji alienda jangwani amina Tuko wote injili ya jangwani tutaona ina tabia nyingi nyingi lakini kwanza haivutii vuti sana. Waya nitoe mfano wa jinsi ambavyo haivutii. Hem tutoe mfano. Injili ya jangwani ina tabia tabia zipu. Tusaidiana baadaye kidogo. Eh? Injiri ya jangwani ni injili ya utakaso. Anasema alimu, anza kuubia alisema tubuni Leo hii injiri za makanish hazitubu watu kutubu zinawafanya watu kuendesha magari kubarikiwa kuenjoy ku maisha na, na kutawala katika ufarme wa dunia hii si ndivyo injiri za dunia ziko hivyo ni injiri za kutubu leo hii watu hawambi habari za kutubu sasa jamani ni rahisi sana kumwambia mtu nenda kaendeshe gari mwanzo hawayaendeshi eh, mpaka wajifunga na kuziku lakini wale wakaenda kwa kawaida hawailishi. Lakini hayo magari kwa ni Yesu alikuwa na uwezo wa kutuma magari. Yesu alimuumba mjapani aliyetengeneza magari, atachonaje kukupa gari yeye? Lakini sio ujumbe wake wa kwanza. Tunaona anapoanza kuhubiri Yohana Mbatizaji anahubiri injili ya jangwani. Hem tuangalie mazingira ya Yohana Mbatizaji. E. Siku zile msana tunarejelea yule mstari Siku zile aliondokea Yohana mbatiaji akihubiri katika nyika. Angalia mazingira yalikuwa yanafanyaka. Ilikuwa jangwani. Tumeshaanza kuona. Twarinde habari ya jangwani. Twende kuangalia kitu kingine. Na kusema angalia ujumbe aliyokuwa na Ni kutubu. Ni kupambana na dhambi za wanadamu. Ni, ni kupambana na na, na, na, na, na, na na kupotea. Na upotevu. Ni injiri ya kutubu. Kutubu hakuna maana ya kuwacha dhambi kutubu maana ya pili hadisi kabisa ya kwanza kabisa kuna toba za aina mbili kuifundisha kuna toba za aina mbili kuna toba kuu ya wokovu ya kugeuka watu waliokuwa labda unakutambua no, mtu ana babu zake ndo anakatambikia mwezi wa mbili miungu yake na nini akiviacha hivyo hata bila kuacha dhambi zake labda anaendelea kuwa mlevi na nini lakini akaacha akabadilisha mungu wake akawa mungu wa Biblia huyo ndo ametubu na notoba toba ya wokovu Toba za pili ni za kila siku na hiyo ni mara moja. Na ndio somo huyu hana mazoezi kuja mara moja. Toba ya pili na nitafundisha hilo ni, si namna mrefu kwa ufafanuo zaidi. Toba ya pili ni toba ya kila siku ya mwili ya kutubu dhidi ya dhambi, yani kugeuka dhidi ya dhambi. Kama kwa ni mtu uliezoelea labda kuangalia picha chafu za video, unaacha. Kuko kutubu. Lakini kuacha picha chafu hakukupeleki mbinguni, hapana. Kinachokupeleka mbinguni ni kuacha ku kuabudu vitu vingine e, na kuabudu Mungu. na kumwamini Yesu Kristo. Mungu wa Biblia huko ndiko kutubu kwa wokovu. Toba za pili za kutubu kutoka kwenye dhambi Una, Unawezo unaweza kwa hii unajikuta mwanzosha hii. Ipo ni kushindana na dhambi kila kucha. Ni kama mtu anayekata kata eh yale yale maua. Maua unakata kama nywele. Unakuwa unazinyoa unazinyoa baadaye zinawota. Unazinyoa niyo maisha yetu ukiziacha kabisa utoonekana mwema lakini sio kwamba utazinyoazi ishe kabisa hakuna mtu anaweza kumaliza dhambi zake zote mtu anamwambia tubu wacha dhambi hakuna hapana tubu geuka maamini Yesu Kristo konu kutubu sasa ndio ulikuwa ujumbe wa Yesu wale wa, wa, hata hatuoni ukihubiriwa makanisani leo hii leo hii juzi juzi alikuja mtu mmoja alikuwa aliweka mapango hoseimu zote alikuwa anaitwa SG imani miujiza na kila kitu Bali ni miujiza na kitu kimoja. Umesha uh, sawa? Upendo. Upendo. Sawa. Imani ndio la maamini. Kuna imani nyingi. Hata siasa ni imani. Tulipokuwa tunasoma siasa sisi zamani shule za sekondari na tulichosoma siasa ni imani. Hata kusema baba, kwenye ile eneo hapakuwa na habari za Yesu Kristo, siwa kuna miujiza. Eh. Leo hii ya Yohana Masehi haipo. Haipo. Ha, Tunaoona ujumbe wa Yohana ni kutubu. Na, kum, na, ku, na na na, na kuiamini injili. Sehemu nyingine nasema tubune na kuiamini Eh? Anasema tubuni kwa maana ufariuma mbinguni mekaribia. Haja sema tubuni kwa maana acha dhambi. Hapana, anasema tubuni na kuelekea ufariuma mbinguni. Ndio kile alichosema. Mistari kwa sababu huyo ndiye aliyenena na nabii Isaia akisema sauti ya mtu Nabii Isaia alisema kwenye mlango wa 40. Kitabu cha Isaia mlango wa 40 habari za Yohana. Sungu wa harakati kitu kikubwa bila kukitangulizia ujumbe. Kabla Yesu kuja ilisemwa habari nyingi sana Yesu alianza kutabiliwa na, na Ibrahimu. Kimsingi hata wakati wa Adam. Naona mmajaji anaelezo semu nyingi, lakini semu kubwa kabisa sina stendi huko niyo, mlangu wa 40 wa Yohana. Ami mi wa wa, wa, wa, wa e. Kwa hiyo hiyo pia inatuwekezea hakuna ukiona jambo linatokea ambalo halikuneno na Mungu nyuma uwezekano kwamba limetengenezwa maana ndio maana manadamu hajui ya kesho anaamka leo anasema kesho nitaweka hiki eh lakini hivi vitu kama haya magonja hivi yamesemwa vita vimesema vime njazi njaziamesema kwa hiyo vitakapo kuja itakuwa ni kuthibitisha tu kwa sababu Mungu anajua kesho anajua mwisho kabla ya mwanzo na mwanzo kabla ya mwisho kwa hiyo habari za maana zilizosema mlango wa 40 wa Isaia na sasa naomba tutoke hapo kidogo tutulie kidogo. Siko tunatoa kama jumla Twende kwenye kitu kimoja. Ujumbe halisi Mahubili ya kweli yaletayo toba yenye uju makusudi ya Mungu mengi kuanzia katika mazingira ya jangwani. Misingi yake ni jangwani. Eh, twende Twendeni tu, kwenye sehemu kadhaa kadhaa nitaeleza maana yake kiroho. Eh, e, twende katika Luka moja Biblia nasema Tutaenda haraka kidogo kwenye eneo hilo, Luka moja Biblia inasema mwaka wa 15 wa utawala wake Kaisari Tiberio Pontio Pilato alipokuwa aliwali wa uyahudi na herodi mfalme wa Galilaya na Filipo ndugu yake mfalme wa Iturea kwanza trakoniti na lisania mfano wa barini wakati mkua nasa, wa ukuhani mkuu Wa anasi na kayafa neno la Mungu limfikea Yohana mwana wa Zakaria jangwani jiume ulimkuta jangwani e, alikutana na Mungu wake jangwani tunakuja hii unatakiwa kutana na Mungu wako jangwani hutakutana naye kwenye zile nyimbo za kelele na shangwe zile haziko jangwani unaozwe kukuta nyimbo jangwani utakutana na Mungu jangwani unaweza usikutane na mtu siku nzima eh lakini utakutana na Mungu jangwani amina e, ukitaka kukutana na Mungu wako unahitaji kuwa peke yako na Mungu wako lasi huo wanadamu watakupigia kelele eh e. Kuna mtu mwingine anataka akitaka kutana na Mungu aende na babake na mama na mjomba wake, yaani waende kundi kubwa, hawafiki. Yohana alitegwara, alikuwa na baba, alikuwa na baba kwa ni mkuu Zakaria. Alikuwa na mama Elizabeth mchamungu kule kweli, lakini alitegwana hao wa chama wakaenda na Mungu wake wakakutania kule jangwani. Amina. Bwana maana yake kwa nini. Na usiwikosema sasa ina maana jangwa liko wapi. Unaweza kuwa Dar es Salaam, jangwa la kwanza liko wapi kwa karibu? iko mbali lakini anaongelea jangwani la kiroho. Jangwa la kiroho. E Nimeonea katika Luka mlango wa 4 huo mstari e, kitabu hicho cha 4 mstari wa kwanza Biblia inasema Luka 4:1 anasema hivi. Na Yesu Hari amejaa roho mtakatifu alirudi kutoka Yordani akaongozwa na roho muda wa siku 40 nyikani ambayo ndio jangwani Yesu na yeye mwenyewe ujumbe unaenda kuanza anaanzia habari zake jangwani. Mimi nadhani kama nataka ujumbe wa kuhubiri, nataka ujumbe wa kukutana na Mungu wangu sehemu mbili za kukutana na Mungu. Mifano nitakayochukua ni wa Yesu wa pili tutakuwa ni wa Yohana. Sita utafuta, kwa nabii Joshua. Sita tafuta, kwenye magari ya marehemu wa Katare. Sita kwenye magari ya nabii, sijina manabii na, na, na, na makuhani wanaokutana na watu kwenye magari na majumba ya kifahari. Na nitakuwa na ujumbe wa yana mbatuzaji. Tunaanda safari za utumishi, safari za ukaribu na. Huwezi kumtumikia Mungu kama roho yako haijamtumikia Mungu wako. Kwa hiyo tunaanza sisi wenyewe tulizo zi, na ziongoa nafsi zetu. E, kama hivyo ndio. By the way tuko hapa tuko ny mnajua. unajua. Hachuko wengi kwanza. Tuko wachache ni jangwani huko kwenye mahubiri sahihi ya jangwani Ndio kweli Ndio kweli Eh Hakuna vifamba zote vikubwa hakuna magari mengi leo pake hakuna nini lakini tunaona ndivyo alivyofanya eh, Kristo Eh aliongoza akaenda jangwani Emtone katika kitabu cha Tumuone mtu watatu maona, kwa kwanza muone tunaweza kujifunza kwake ni Kristo wa pili ni wana mmazi Yetu ni mtu watatu ine tunakoshauri tumwangalie tu, tu, tu, twende katika garatia moja Galatia moja tumwangalie Paulo Galatia moja ujumbe wa jangwani Mahubili ya jangwani eh ndipo e, pa na Mungu Mahubili ya jangwani eh ndipo pa e, uh, Garatia Galatia Galatia 1 15 Anasema hivi o Paulo huyo anasema hivi. Lakini Mungu alienitenga tumboni mama yangu akaniita kwa neema yake. Unajua tumeitwa na Mungu kwa neema. Tunajua e, kwa neema. Hakuna, hakuna kwa, kwa Mungu wake mwenyewe. E? Alipoona wema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu, maana alipotaka kumkutanisha na Kristo, eh? ili ni wahubiri mataifa habari zake mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu huyu mtu akwenda kwa babaki na mama yake kuomba kibali akwenda kwa mchungaji wake kwa padri hapana alinyooka alisema sikutafuta ushauri wa watu wa mwili na damu sikutafuta marafiki eh wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu bali na alikwenda zangu Arabuni kisha nikarudi tena dameski. Arabuni kuna nini? Maana maeneo maene ma, ya Kiarabu ni maene wa eh? pa, ujumbe, ya ya nini? Maeneo ya majangwa. Eh? tunaona wakuu kabisa wanyao beba ujumbe wanaenda jangwani. Nataka kuonesha maana ya kwenda jangwani nini. Jiapo nishagusagusa. Taelewe. Eh? Tunaona kwamba wakubwa wote wa Injili ambao tunatakiwa tujifunze mifano yake ambao kwa kwanza ni Kristo Mungu katika mwili anaazi habari zake jangwani. Yohana mazaidi. Eh, eh, yohana Batizaji unaweza kusema Ndiyo mwanzo wa agano jipya ndiye alikuwa kama analifuta lile agano la kale anaanzisha hii injili iliyoenea dunia nzima zamani injili ya agano la kale ilikuwa imekaa katika me, mipaka ya Wayahudi lakini Mungu akataka kuipanua ule ujumbe mkubwa ukaanzia jangwani By the way ndio so, kwa sababu tunamwita baptisti tunamwita ma kwa sababu amaanzishi ni Yohana Batizaji hapana unaanzisha ni Kristo mwenyewe lakini tuna misingi ile ile ya kuandaa njia ya Kristo kama hapo nchini. Eh, na Yesu ataitoa mabaptisti wa mabatizaji, John the Baptist. Tuna katika kitabu cha kutoka, neno la 3, sutari ya 1. Toka 3:1 anasema hivi. Kama ushoke ama neno ni makubwa kidogo, eh, eh, na ukitoka ukumjifunza maneno haya, nenda ukiwa na furaha ya Bwana. Eh, siku ya pili wiki inayokuja mbele yako na kuhakikishia Mungu atakulinda. Mungu atakutunza, Mungu atakuhifadhi, Mungu atakupigania, Mungu kwa sababu umeita sauti yake. Eh? katika kitabu cha kutoka Mlangu ule wa basi huyo Musa alikuwa akichunga kundi la Yethro mkewe, mkwewe, kuhani wa Midian akaliongoza akali kundi nyuma ya jangwa, akafika mpaka mlima wa Mungu hata Horebu. Hapa ndipo Musa anaanza kupata ujumbe wa Mungu. Wanakutania na Mungu wapi? Jangwani. Ujumbe wote mkubwa wa kutumika mbele za Mungu. Ukristo wote wa kweli unatakiwa unatakiwa wazite ubani. Kimsingi utembee jangwani. Kimsingi kwa sembe kubwa. Lakini hasa wazie jangwani. Jangwani wapi hakuna watu. Unatakiwa usiwe katikati kati ya, ya, ya kelele kelele na wingi wa watu. Sina maana kwamba watu ni wabaya hapana lakini maana yake lazima uue ni wewe na Mungu wako hata kama uko kwenye kanisa na watu 20 50 100 150 lakini lazima muoe wawili wawili mmekengwa tengwa wewe na Mungu wako mnahudumiana leo hii kuna wakristo amekaa kanisani miaka 10 20 hajawekuwa kabisa na hata ule uvuvio wa Mungu akipoteza usiku anaweza kaota ndoto za shetani nyingi nani lakini kule kuwa na uvuvio wa Mungu na makusudi ya Mungu na nini amekiweka ndani yake kopa hajawe kukutana nacho kwa sababu hajawe kukaa na Mungu jangwani wawili. Eh, wako kwenye kelele. Ye. Ee. Hawako. Jangwani hakuna kelele. Hakuna hata ndege anasema, "Acha, hapana. Ni wewe na Mungu wako." Ukitaka kusoma Biblia yako kama mko watatu tulieni pamoja msome biblia kama hawapo chukua biblia yako ingia chumbani kwako au popote pale ambapo hata kama ni chini ya mti kama huna sehemu ya peke yako nenda katulie ya usome yeah. lile neno utakayyasikia utayasikia utakayoelewa uta uta usioelewa mungu atakujulisha siku nyingine lakini lazima tutafute sauti ya mungu jangwani tukiwa peke peke mtu asiyokuana na muda wake na mungu wake wawili huyo mtu aweza kukua kimsingi ni kama anaweza kukupolewa yes lakini atakuwa yule mkristo kama hawa wote wa dunia hii wanaona wao wote wote ambao ni bora wapagani pagani ambao bora wa Uislamu anaheshima kwa na makuhani wao na na na na na na mitume wao sikielewa anaitwa mtume na Nabii na wote hao unakuta hana utulivu wewe mtu anayeita katapila Anajiita Murudosa. Anajiita sijui rungu la Yesu. Na mkelelekelele, yani huna tofauti na dunia hata kwa wote wewe. huko duniani hauko jangwani? Amina. Amen. Kana neno bagu mkidogo. Hapana, unatoka usoema maneno ya kweli. Kweli hata kama ni kali kiasi gani, hayo sio maneno makali. Tusingi. Ya Yohana bado tajari kwa makali kuliko kwako. Nina yangu ya lainisha ya kwa sababu najua sisi tuko wapi mazingira tunaoishi na fahala zetu zako tofauti. Sio nikahubiri kama ya wana batizani. Utakuwa nakosea. Eh? Kwa hiyo tukitaka kuisikia sauti ya Mungu, wakati tupate ujumbe wa Mungu katika maisha yetu, katika maisha yetu ya kila siku. Mtu leo anataka labda Mungu amuongoze apate mke mwe mwema. Hana muda na mungu wake hawakai jangwani Biblia nasema mke mwema, mme mwema kutoka kwa Bwana. Sasa huyo bwana atakubasa ngapi? Hamuje hapa mmoja mkaoge. Ukiingia unatoka. Na si kuamua nakwambia wewe najiambia na mimi. Si lazima tuwe tuongea baadhi ya mke na mimi tuongelea vitu vingi. Heri kabisa na kuheshimisha. Tuna muda wetu. Leo ni Mkwristo yupi leo ana uwezo. Le, jina la pili la Yesu Kristo ni Neno. Wako watatu wa ushuhum mbinguni. Baba neno la roho mtakatifu ni mkristo yupo ambaye anakaa na Kristo neno peke yake wawili jangwani wakaelewana wakasomana yupo wachaje لو ukaa mezani wakala chakula wakashiba lakini wau wow, neno la Mungu linasema mtu hata icho kwa mkate tu we, we, somo linalofuata tutacho kwa mkate tu ila kwa kile neno litokana kwa jangwani wa mamoni Jamani, bali ila na muda wa kukana Mungu wetu pekee yetu jangwani katika neno lake katika kuomba katika kutafakari wakati katika mara nyingine kubwa sana katika kutubu hata zamu ambazo hujazitenda kuzijui unaomba Mungu eh ni kama aliyokuwa anaomba Ayubu anaomba watoto wake anasema ay, ay, ayubu kila siku alikuwa anawatolea na sadaka watoto wake ndio tatibu lolokuepo wakati ule eh Hasa mayamkini kuna jambo wanaweza kama mimi sijui wanaweza kuwa kuna kitu labda wameenda kiukupumavu mbele za Mungu kila siku na watakasa watoto wake. leo hii ni wazazi wangapi wanakumbuka kuwatakasa watoto wao hata walioko boarding huko eh kuwaombea mtoto nani alishawakumbuka kumwombea mtoto nyuma njema leo sasa hivi hali ya ushoga, ushoga ni shida kabisa duniani Tanzania hii Dar es Salaam hii na nikiwa hapa sina maana kwamba ninaongea na watakatifu. Kwa maana watakatifu katika Kristo tunapokirinja jina Yesu. Lakini tunaweza tukawa tumeanguka katika mambo mengi mengi hapa hapa, yaya. Ya, ya. Lakini tunapokuwa hapa lazima tuoshe, tuoshe kwa maji ya kitakatifu. Na ukiona mwanaume anataka leo yeye anajitahidi kuhubiri ili mradi wasiguse maumivu ya mtu, wasiguse picha zake chafu, wasiguse mioyo yake, as wasi wa ndio sababu wanaingia tu kusifu na kuabudu abudu abudu, abudu. eh hey. hii itakuwa sio sio dini ni nikijiwe ni ni ni, ni ni ni sehemu ya kwa, ni kama ni kama ni kama eh ana kama fiestas zile kwenda re hey, hey, na kuimba hivi bana lazima tufike same front eh hey. ni sana uende hostali daktari asemwa mmm. Yeye kanza yake sasa kugusa, kile kidole cha yake sasa kugusa. Ili e, yeye kale kama kake hapana akatamuumiza ni Hapana lazima aende aguse ndani. Haligezekana ingize na kisu akate kate. Yesu alifua sehemu fulani akamwambia watu. Kwenye mlangu wa wa, wa, wa wangapi pale? Wa sita, wa tano. Akamwambia kama al al Yesu alifanya operation ya kiroho Sema kama jicho lako linakusumbua lina linaweza lina likawa linakuletea tamaa lingoe na kama mguu wako ndio unakusumbua na sehemu chafu chafu kila siku uta kuwacha kuacha kwenda kibaa mguu naenda tu of course mguu unabeba maono ya nafsi sema ikiwezekana kata ule mguu alikuwa na maana fulani siijui vizuri lakini tuiache lakini alikuwa anasema ni vizuri ufanyie operation ya kukatwa mguu vinavyosumbua vinavyouma amina ngumu kidogo hivi ndivyo ilivyo mahabiri ya jangwani Maubili ya jangwani siyo ya Siyo sio ya kufurahisha sana eh Siyo ya radika hapo ni pembeni hapo Siyo hayo hayo siyo mahabiri ya jangwa tu ndio dogo watu Ibrahimu alitolewa sikiliza Sina haja kwenda huko kwa jina mta. Hato sasoma Biblia yote ndani ya siku moja. Ibrahimu kwenye mlango wa 11 kitabu cha kutoka acha manzo na mbili sehemu kubwa sana. Alitengwa na baba zake, baba yake alikuwa anaitwa Tera na ndugu zake kina Nashoni na nini? Aliambatana tu na mkewe Sara na nafikiri alikuwa na mjomba na nini? wake Roti Mungu akasema ondokeni, mwende sehemu nyingine, mwende jangwani kule Kanani. Toke uru Uru ndio ile kuja kuzaa sehemu ya ya mafedha tajiri eh, mafuta iraki ya leo eh, akawatoka wapeka israeli kusini kwa hiyo jambo kule eh, wadav, eh, Ibrahimu alianza ma, maisha yake sehemu za neema neema sana eh, Ibrahimu akachukuliwa eh Yakobo alikutana na Mungu alipokuwa nyikani anamkimbia Esau anaenda kwa kwa, kwa wake Rabani mlango wa 32 kuanzia mlango wa 29 mpaka 32 zawabali zi ziko pale eh okay. tabu cha kutoka eh Daudi alipoanza kuitwa katika utumishi wa milele wa Mungu so, sasa Daudi sasa mimi mjua huyo alikuwa machungani alikuwa nyekani anachunga kule nyumbani kaka zake akina Eliabu akina Shama akina nani wale walikuwa wametulia nyumbani wakaenda wakatafuta waka waka mtawaza wakampitisha yule wa kwanza Eliabu wakawapitisha wale wengine wote wote baadaye ikaonekana hakuna mtu aliyeyo tayari kubeba maono ya Kristo kuwa masihi wa Bwana akasema lakini hivi huna wana wengine yani e, ndio hawa hii ni, ni, wako na tu wako wako e, nafikiri kuwa ana saba, 7 e. ehasema lazima kapo kamoja, moja kule kanachunga lakini ni kadogo garafu eni haka usiki akasema hatutaka tutabaki tumesimama paka kaletu kamili sasa wapige mbio kwenda kutafta labda bali kwa anajua anapochungia wakakaleta wanavika pale mafuta kamimini juu ya Daudi Daudi ndiye taswira ya Kristo Ndiyo mimi na wewe tukimwamini Yesu Kristo na kwa amen kweli lakini alikuwa nyikane alikuwa jangwani kule eh alikuwa nyikane Nilienda nikahubiri sana ilo eneo lakini tunaona Nina Neri anzia alia alianzia alia maisha sehemu ambayo sio ya jangwani. Eh, emtu e, e, angalie Yesu, twende kwenye matayo hiyo, hiyo hiyo, hiyo Mathayo tulipokuwa. Tukao nyang'a mlango wa tatu ndo tunasoma. Twende kwenye matayo Mathayo 11. Woh, msichukua nimewandaa lakini tujue tu, tu, tu, tu, tu, tu, vizuri Matao Mathayo moja mstari ule wa 6 Naye anasema mstari wa saba anasema twenze wa saba 7 moja saba anasema na hao walipokisha kwenda au ni watu walikuwa wametuma kutoka kwa Yohana Mbatizaji kujoja kwa Yesu kama kupata uthibitisho fulani na hawa kuisha kwenda zao, Yesu alianza kuwambia mkutano habari za Yohana. Sasa yuko anamweleza Yohana ni mtu gani. Huyu wa jangwani. E, kuangalia mavazi yake yalikuwa sio ya kawaida. E, anasema, "Mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Yaani kule jangwani mlipoenda kwa Yohana, mlienda muli, muli, kufanya nini? Mlienda kanisani kufanya nini? Kwa mfano, ni, ni kama anawauliza, "Ninyi mlipoenda kanisani, mlienda kupiga kelele?" Nioswali alikuwa na Nataka kujua kilichowapeleka kanisani kilikuwa ni kujifunza nini. Ndio yeye anaoa hawa watu. Sikiliza. Anasema, anasema hivi, mlitoka kwenda nyikani kutazama nini? Unyasi ukitikiswa na upepo. Yaani hivi vitu vya maonyesho maonyesho, unyasi unavopepea pepea. pepea. Mlienda kuangalia mazingira mazingira? Mlienda kuangalia mavazi mavazi? Eh? Lakini mlitoka kwenda kuona nini? Anataka kujua hawakuwa na mjibu Yesu anataka anawachokonoa. Eh mtu aliyevikwa mavazi mororo. Mnienda kuangalia mavazi mavazi leo hii wakristo Kristo anaenda kuangalia mavazi au ni kuangalia mavazi. Kwaenda. Nao ya mgeni asisi tulishakuwa hivyo lakini tusiwe ta, tusiwe hivyo. Ukiwa na vazi lako hata na makajuzi na ma, njo kwa Kristo atakubadilishia vazi. Hey, leo hii watu anaweza akipata kaango kazuli tu na no, anakunuka kwenda kwenye hiyo kanisa Eh tazama watu wava, anasema lakini mnitoka kwenda kuona nini mtu aliyevikwa mavazi mororo tazama watu wavao mavazi mororo wamo katika nyumba za wafarume ukiona watu wenye kuvaa kwenye ku, ku, ku, ku, eh, kwenye habari za ibada ibada kazi kama ya Yohana mmazraji wanaangalia mavazi, wanaangalia magari, wanaangalia elimu, wanaangalia sura. sehemu nyingine kama huna sura nzuri uitu kwenda kuimba mbele. Wapo hawapo. Tulishowaona sisi hapo. Eh. Hawangari hivyo wote. Anasema kama ni hivyo, hivyo haviko kwenye kanisa langu ni nye. Viko huko kwenye ufalme wa duniani. Kwenye makanisa ya duniani. Niko vipo. Lakini kwangu kwa kina Yohana Mbatizaji. Tuaona Yohana Mbatizaji alikuwa alikuwa na vitu viwili visivyovyo kawaida. Pamoja kwa kwamba alikuwa na ujumbe wa jangwani, alikuwa jangwani, lakini pia alikuwa amevaa vazi gani? Twende pale kwenye vazi la Yohana Mbatizaji. Eh? Twende kwenye mavazi ya Yohana Mbatizaji. Eh, ujumbe wa jangwani hauna mavazi. Hauangalii vitu vya mavazi, mavazi. Tunemmsali ule wa 4. Anasema Naye Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa zaangamia Manyoya manyoa ya manyoa ya nyama. Wakati wokuwa na mavazi mazuri mafarisai ukaangalia hata zile mvuvi, zile mvuvi ziliaminiki mia kwa mia, lakini sio kwamba ziko hazisemi chochote. Kuna vitu zinasema Alikuwa na mavazi mazuri. Kasiyo ye, Yesu mwenyewe kusema tazama watu wenye mavazi laini laini mororo mororo wako katika majumba ya kifalme. Kifal. Hawako jangwani kwa hawako kanisa kwenye kanisa la Yohana Mbatizaji. Unajua ni nini? Hili ni kanisa la Rahana mtafsari. Eh dawa Baptist hawa wanaika. John the Baptist. Hii ni na Baptist. Tena sio wa baptizo wa kawaida, IFB, Independent Fundamental. Watu wa msingi, watu wa Biblia. Haliponyoki neno mdomoni. Siwezo mtonisifia, ndivyo ilivyo. Eh. Ana nae Yohana mwenyewe alikuwa na vazi lake la singa zaangamia na mshipi wake leu, wa ngozi kiunoni mwake. Huyu mt alikuwa mtu wa kazi. Leo hivi wa leo hawavai mkanda. Unaona mchezaji kwa amepiga mshipi. Unaona msh mimi nimeova mkanda. Sawa. Leo hivi kijana lenye anachomekea nguo, eh usipochomekea sawa. Lakini anachomekea achamaliza, kasureka anakuwa kanaregea kanatembea kama kanapiga kupiga. No. Kalaidi! Kama kitamba cha kufuta miwani. Eh? Huyo sio mchapakazi. Vijana, kama unataka kuja kuwa baba mwanaume mwenye kuheshimiwa na mkewe ambaye ukiwepo mke anajua ni kuna dume lipo ndani. kwa sababu kazi yetu ni kuwalinda na kuwatuza na kuwalisha. Latimovaa na mkanda. Wale kiatu leo hii wanavaa viatu havina socks wanavaa mikanda, mi wanavaa mikoba ya dada zao. Hamjui ko mikoba ya kisasa? Vile vyote ni kazi za kishoga za maishitani. Vinatofashion. Yohana msajaji mchapa kazi ni mcha Mungu amevaa namshipi na, na vazi lake sio la mchezo mchezo of course ya kazi inabadilika Mungu anaita neema tunavaa mavazi tofaut, tofauti tofauti lakini mtu mwingine anataka kwenda kuvaa mbele anavaa ka, ka, ka, ka, ka t-shirt kaonyesha mikono ana aina anahubiri sehemu kama hii <coughs> asio mungu. tunaona Mungu ha, hakuna jambo leo kwenye Biblia kwa bahati mbaya Mungu anaweka mavazi ya Yohana Mbatizaji, ma, jina la Yohana Mbatizaji Baptisti huyu, eh, makusudia, ili kusudi tujifunze kutoka kwake. Anaweka kwa makusudi hayo. Eh? Anasema na chakula chake kilikuwa nzike na asali za mwitu. Ujumbe wake nini? Ujumbe wake ni kwamba huyu mtu hakuwa mtu ambaye ameitwa kwa ajili ya ulaji ndio hii mtu akielesha kanisa, mtu akiwa hudumu kwenye kanisa, hesabu yake wanahesabu idadi ya yani ya, wanahesabu ni shingapi anapata pale. Mimi hapa nimeshatukano na wajinga wengine tena marafiki. Nawaita wajinga, wakubwa kabisa. Sasa u, t, kwa sasa sasa umefikisha sadaka kiasi gani? Niambia simu yangu. Wewe sasa wewe sasa unafanya vitu gani sasa wewe? ujinga mwingi. Yohana mtajaji chaku, alikuwa anakula chakula, ikichakula alikuwa nzigee zikwaza kununua hizi. Hapaana ilikuwa ni kana ilikuwa nakamata. Na Asali unarina. Kwa sababu ni ya polini sio sio ile kwenye machupa hiku. Mavazi yake, maeneo anayofanyia kazi, lakini ndiye mtu mkuu kuliko wote. Kama kama unamwita nabii, mtume na nini ndio mkuu? Hao wengine wote matakataka Matakata. Eh? Tunaona chakula chake. Sio mtu aliyoelekezwa kwenye nini? Ulaji. Sio mtu aliyoelekezwa kwenye mapato. Sio mtu aliyoelekezwa kwenye mapato. Eh? Leo hii tunaona alianza leo hii watu wakitaka kuanzisha huduma labda. Ya akuna ubaya kuanzisha huduma kama unaona kuna ujumbe na Mungu amekupa ujumbe. Wana wanaanza wanazunguka wana miezi sita mwaka wanachangisha kila mtu mpaka wanakuwa wasi wanachosha watu Tunatafuta milioni mbili za vyombo tukapige kelele usiku wasilale inaudi haujawahi kukutana na watu wengine wenye makanisa wa makubwa unaletewa tunataka kujenga hospitali unaauliza hospitali itakuwa na ina mna, mna jenga kwa michango michango na misaada eh Nenda kawaulize kama kuna mtu aliyewahi kutibiwa mle kwa mchango na msaada. Wewe unakusanya kwa jina kwa watu hata wasio Sawa? Ukishamalizo naweka viwango vya fedha, mtu wa, ha, hata, hata hata hata hata maiti hawezi kuiachiwa mpaka waichaje hela. Kwenye kwa ma, ya hospitali makanisa. Kwenye mashuli ya makanisa. Nenda kaangalie bei za mashuli ya makanisa. Na kimsingi haukua ujumbao wa, wa kwanza hadhi ya shule ni ya serikali tunalipa kodi ile ni kukosa ma, ni, ni sawa unapoona makanisa yamewekeza kwenye mashule na ma shule haina ubaya kwa kiasi fulani kama wamewekeza kwanza kwa Kristo lakini Kristo wamemweka pembeni wamemwelekeza kwenye hostali, ma hoteli, mashule, ma nini ni sawa na mtu ukute labda ameajiriwa ni daktari lakini akaamua kuwa biashara anauza tigo pesi atatibu atatibu huyo Asha acha acha wewe umeitwa Yohana mzee alikuwa na muda wa kwanza kuanzisha nani biashara huyu hapana alikuwa anatembea anatoka Jordan naenda Ainoni, naenda Wapa namba 9 anahubiri anaokutana na Kristo kwa wakati leo hii hakitaka kuanzisha ma, makanisa au nani ya makanisa yanaendelea atapitisha michango atatafuta vyombo ivi vyombo Musa alikuwa anatumia chombo gani? Yohana alikuwa anatumia chombo gani? Kristo alikuwa anatumia chombo gani? <coughs> Lakini leo Hajawa hata na mshirika mmoja, anataka at, alale anapiga kelele usiku awadanganye watu waje. Yesu alikuwa anachukua injili na wafuoto wake anawatuma wewe kwa wanaenda nyumba kwa nyumba mtaa kwa mtaa mta mji kwa mji wanapeleka injiri Asemeni neni ule mwingine kote hajasema ndendeneni mkapige mziki usiku kucha Anasema neni neni ule mwingine kote mkahubiri injili. Nicheo licho sema. Vivyo hivyo ndio vinahubiri injili. Nani hasha wakisikia injili kwa nyimbo wanavyochangisha. Ni mziki tu burudani. Walioipachika jina la Yesu. Basikitiko makubwa. Unaweza kusema sana sana kama wanawashutumu. Wenye kuambia nilipotoa hizi shutuma Mnisomo kwenye sura ya leo. Soma ule mstari na nitaufika huko baadaye. Mstari ule wa 7. Nimeruka ni wa 5, wa 7 anasema hivi, hata alipowaona wengi miongoni mwa Mafarisayo na Masadukayo wakiujia ubatizo wake, aliwaambia enyi wazao wanyoka. Huyo hata msajili alikuwa anatania ana, tania tani, anacheka cheka anaongea ana, vitu vidogo vidogo. Alikuwa anaongea watu wa dini hawa Mafarisai. Alikuwa anaongea kama mimi mimi aona mimi naongea kama ye mimi, kwa sababu mimi mdogo kwake. Mimi na copy kwake. Na Yesu Kristo nlicho alichohubiri tutafika kufika huko mbele. Basi jamani tutoe tujifunze kujua kweli. Eh tusidanganywe danganywe kirahisi kwa sababu Shetani pia naye yuko kazini. Ni malaika wa alikuwa maraika wa nuru akaaanguka aka kama malaika wa giza kwa hiyo bado zile nguvu anazo anazo Ninahisi kudanganya watu na kuwapeleka kwenye taharuki kama hizo zote mnazisikia popote pale wakatoka wanadhani kwamba wamehubiriwa lakini sicho alichofanya Kristo sicho alichofanya wale na kwa sababu hawana tabia na hawaruhusiwi na hawawezi kabisa kuingia kwenye neno la Mungu kwa sababu wamefumbwa macho eh. ili kusudi weze kufumbuliwa haya maneno haya lazima kae na Kristo jangwani miaka mingi my friend. Kuwezuka kuhubiri hapa ujumbe haupo popote. Paka upewe na Kristo mkononi mkutane kule jangwani. Ndivo hivyo. Eh? Injili. tufunge kwa kuangalia. Kwa hiyo Yesu pia akawaambia watu wa itengeze. Ile mistari ya katikati nimeeruka kidogo. Sauti ya nyikani anayenyikani, "Tengenezeni njia bwana." Kiswahili unaposema "itengenezeni" unaongea na, unangia na unangia watu wachache, mmoja unawambia watu wen. wengi. Wengi, tengenezeni. Ni, ni pruro, ni wingi. Haja angesema "tengeneze njia ya bwana," tungehisi labda alikuwa anaongea na wana wa Alikuwa anaambia watu wote. Waana wa alikuwa yaani ni kama mimi ni wahubiria, habari za utakatifu habari za wokovu na nini lakini nikiwa pa sehemu ya jukumu jikumu yani ninyi na sisi wote Yohana mbatizaji na wanadamu waitengeneze njia ya Bwana eh nyingine anasema kila bonde litafukiwa na kila mlima utashushwa ili kusudi Kristo peke yake atawale akute vitu viko sawi ya sambamba e, akute vitu viko sawi ya sambamba anasema tena kwenye Marko tano, some pale kidogo afu tutoke toka tunaelekea kumaliza Marko tano, anasema hivi moja tano. Marko 1:15 tena Marko tano, nasema hivi ndizo habari habari za wale wazee wamesema kwenye injili zote 4 hizi lakini msana 1:5 anasema hivi Sura 10 na anasema hata baada Yohana kutoa gerezani Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu akisema wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia tubuni na kuiamini njiri kutubu ni kuamini kutubu sio ku hatungi, kutubu kunako mbinguni ni kutubu na kuiamini injili leo hii watu wanaamini injili sana hapana Watu wanaenda kawaamini hekima ya makanisa yanayovenda ya kanisa lakini sio kwenye Biblia. Wote ni mashahidi. Wote ni kama hii, hii tunayohubiri hapa, si Biblia ya Wakristo hii, Emu ichukue ipelekwe kwenye kanisa la watu wote wale. Uone, watatawanyika siku hiyo hiyo na gizekano watakufunga makamba wa kutupe mbali. Hawataji kusikia hizi habari. Kwa sababu hakuna hawako kwenye injili, wako katika vitu vin, wako kwenye hekima zao za dunia hii. Nara naishi na kwamba nime nime nimetea nime, nime chumvi. Hii inasikika jangwani hapa sema mabapo kwa watu wachache walioamua kumwabata Kristo. Na Kristo hata kuwacha Kristo ni mwema. Kristo ana anajua. Pia Kristo ana tabia ya kutoa ya ya kutoa riba kubwa. Yaani ukichukua taranta yako kaweka kwa Kristo inaweza kaza mara kumi mara mia mara dufu. Ni mara chache sana ufanye biashara ambayo mtaji unajiongeza mara mbili mbili kila mwaka. Pana sana sana unaweza kula hata sana. Lakini hakuna a, Biblia nasema yeye ajaye kwangu mimi sitamtupa nje kamwe. Yohana mlangu wa 6:33 na 37 asem nyingine anasema ya fara mlango wa nane na 851 anasema yeye aliscan neno langu hatapotea ndio hatatembea katika giza atakubeba ila pia unahitaji ka uvumilivu unahitaji ka ka muda yesho amewa na funzo yake sefu anasema lakini je kenyuka mlango wa 22 anasema petro petro meshindwa kukesha na mimi japo kwa saa moja. wakati mwingine Yesu Kristo nataka tukaeneye kwa muda wa saa 1 labda kwa dakika moja leo hii watu wanataka kanyaga kwa Kristo pop, tayari magari yameshatoka na kazi imepatikana na maisha amenyoka huyo sio yule Kristo Kristo anataka mtu ambaye anaweza kukaa naye angalau kwa lisari moja eh hey. hey. ni ono kweli Leo hii ukienda anakuambia njoni wote mtaleteni wapokee uponyo. Ukifika pale wanaombewa kila kitu, wamjue Kristo, wasimjue Kristo. Wa nana unachofanya una, una tu uhakikishe mumwaachia bei yake. Alafu nenda kaangukie huko mbele kadanganyike mwenyewe. Hey, Unawaacha bei. Garamu. Kwa sababu ni waongo. Bae Yohana Maziria sema ni majoka. Alipoaona Mafarisayo, aliwaambia enyi majoka wana wa majoka. Hakuwaonea maneno maneno akasema, "Hawa mm, bwana, tuache tu ana ibada zao. Hapa anasemaye nini nisipowasema kwamba ni majoka, mtapotosha wengi. Kwa hiyo lazima niwaite. Tuseme ule mstari tulikuwa tunatafuta tuko tunasoma. Msalimule wa 7. Hata alipoaona wengi miongoni mwa Mafarisayo na masaduka yao, waone watu wa dini hapo. Walikuwa na mama walikuwa nawavaa mavazi marefu. Eh, yenye yenye matanvua. Na e, inye, inye e. wakiujia ubatizo wake, aliwaambia enyi wazao wa nyoka ni nani, aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira inayokuja. Hawa watu wako kwa Mungu lakini ni wana wa hasira. Wanajitahidi kuikimbilia kwa Yohana Mbatizaji. Na yeye hawapokei kimchezo mchezo anamwambia mlishakosea kosea na vipi nimchakoe chapo halafu kama mko tayari na kweli hawako tayari Lakini afaona ongea na watu ambao wameamua kumpinga mimi Nawasikilizia Na, okay. na kweli Kwani Yesu uh, ukiangalia maisha ya farisayo farisayo alikuwa ana nafuku kuliko hayo makanisa mnaoyasikia Eh alikuwa na utaratibu Sema alikuwa na moyo usio mwe, usio mweke ya Kristo. Lakini kwa nje alikuwa anashika sabato. Wake zao walikuwa wa hawana nywele ndefu wanazikata wanaonekana wana wanavaa mavazi wanavaziao ya juu ya Jumamosi. Yaani wale watu ambao wacha Mungu fulani wazuri. Eh, sheria, lakini asema ha mtu asipozidi haki ya Farisayo huwezekana hata kwenda mbinguni. Akiishia kwenye kwenye kimo cha farisayo katika mwenendo yake ya ke, utakatifu na ukristo wake hata ka aone anawaambia anasema nami nawaambieni haki yemi haki ya mafarisayo ya kushika sabato na kushika sheria ehe mwone wale mafarisaa jamani tutulie kwa kristo hata tujulisha mapenzi yake kweli Usio tayari kuichezea roho yako, Roho yako ni athamani. Ya Biblia anasema je, mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Yaani huna kitu unachokubadilishana kuki, na nafsi yako. Leo hiyo watu wanabadilishana pesa na nafsi zao. Anaweza kaenda kwenye kanisa la uongo, Wakapewa miujiza ya uongo, wakati mwingine na, na pesa za shetani, uzipo. Ukakuta wamepaki magari toka hapo utasikia magari yaliyo kwa hapo jirani. Nani ashawahi kuyaona? lakini kwa gharama ya nafsi zake hem tuende katika mateo mlango wa sita tu, tuone em tu tunafika simfu na tuangalia hivi vitu kwa undani eh mateo sita anasema hivi mateo 16 mateo sita angalia ni, ni, ni maneno mstari wa 25 anasema mstari wa 27 anasema hivi na 226 anasema hivi kwani matashi na hata 16 26 nasema hivi kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake naomba nikuambie kitu kimoja kikusaidia kwa sasa kama uko hapa wengi mimi niishuhudia tulikuwa wote uli sikia injili ikihubiriwa labda rutumisha na mimi au wote tulio kwa hapa kaisikia baada ya kuisikia kaiamini na kuamini uwezo kabisha kama kitu umeiamini utajua umeiamini imani ienze kuwa ndogo sana kiasi gani baada kuiamini ukakiri kwa kinywa jina la ndadakushi kama mwokozi kwa kifo chake cha kita msalabani k ukakiri ha hakuna hasira ya bwana ya, ya hukumu yoyote ya milele iliyo inaweza kuja juu yako. Kwa sababu so Yesu Kristo alisema, yeye aniamini mimi hata we, hata potea kabisa wala haingii hukumuni Sasa hiyo ni hatua ya kwanza tuko tumesamehewa. Hivyo hivyo kirahisi. sana tu roho yako na nafsi yako na shetani anaye kudanganya danganya, wote. Itakwenda kufanya sema hivi kweli ni tosha hii hivikweli kweli lakini hilo Mungu anachosema eh leo hii watu anakiona haitoshi anasema ah lazima tufanye matendo mazuri watu unabishana na watu lakini sicho biblia anachosema sasa nani utumwamini biblia au nafsi za wanadamu biblia inakuambia yeye yeah, aniaminie mimi Hata ona bauti mileni petro alimwamini yesu akamwamini yesu Alif, alikuwa anachenda dhambi alikuwa anachenda dhambi basi alikuwa kama petro Unadhani Petro alikuwa naamini Yesu Kristo na kuamini Maria? Alikuwa naamini Yesu Kristo alikuwa na Rosani Alikuwa Alikuwa naamini Yesu Kristo, alikuwa na na kake kako nyumbani na na nani na, na, na, na, na, na, na, na, na inaitwa nini? Sanamu ya Yesu. Hapana, alikuwa naamini Yesu mwenyewe. Pekea. Lakini tumesamehewa kirahisi. Hivyo hivyo unavyohisi hujasamehewa, hivyo hivyo ndivyo ulio Hivyo hivyo. Sasa baada ya hapo tunachotakiwa kufanya sasa? Ana tunatakiwa tuwe wafuenzwa wa Kristo. Tunatembea na Kristo kila siku. Tunasoma neno la Mungu ambacho ni sehemu ya ya hiyo. Bana. Eh, ni na mtoto anapozaliwa, eh akisa tazamezaliwa, uhitaji kuwa uwezo unasema kwamba nimeamrisha ngifanye nini ndo amezaliwa pana. U, alikula tu ile lisha ya tumboni nikampa uhai akaja duniani amezaliwa Ndilo ile neno unalorokula unazaliwa katika roho sasa ukishafika hapa sasa unaweza kadumaa hapo hapo lakini hatuendaofuata unatakiwa ubatizwe unaoshwa mwili wako eh ukimaliza kuoshwa mwili wako lakini je mtoto asipooshwa na no kusema kwamba atakuwa ha, haweza kukua kuna shimu nyingine hata baada ya kubatizwa ana a, manake kuoshwa huko ataanza kulishwa na neno anaingia kanisana anarishwa nicho chakula kile ndo maziwa ananyonyeshwa anafanya nini baadheri inakuwa linakuwa je baba na, ma, na madevu Mi sina ndevu sawa so, kubwa sawa so, lakini kitu kilichomfanya au mwanadamu sio kile chakula hapana ni kule kuzaliwa duniani eh nasema mmezaliwa mara ya pili si kwa mbegu nayo haribika bari kwa mbegu peo haribika mbegu na Mungu. Kwa hiyo tunaohakia kwamba wote hapa kwa sehemu kubwa kabisa. Sijui Mungu ndiye anajua lakini kwa sehemu kubwa kwa maelezo ya Mungu bila mashu, bila tashwishi. Lakini sehemu ambapo kuna tashwishi ni wapi? Twende katika Yohana mlango wa 7 mstari eh, eh, Mathayo 7 mstari 21. Si kila mtu aniambie aye bwana bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni bali ni yeye afanyaye mapenzi ya baba yangu aliye mbinguni wengi. Anaanza sasa kusema wale ukosea ambao walikuwa wanafanya sio mapenzi ya Mungu lakini wanadhani wanatenda mapenzi ya Mungu au wamejidanganya wamedanganywa. Wengi wataniambia siku ile, Bwana bwana hatukufanya unabii kwa jina lako, kwa jina lako kutoa pepo, kwa jina lako kufanya miujiza mingi, kwa jina lako kufufua wafu, kwa jina lako kufanya kumfufua Amina Chifupa, kwa jina lako kufanya vitu vingi asemani nitawaambia siku wajua kama endekenini wote mkatupe jihana wa moto. Eh. Leo hii arama ya uokovu sasa hivi ni unabii na na, na, na na miujiza na kufufua wafu Ndiyo sio? Una uponyaji. Ni, ni, ni, hawa watu wanaenda kwenye moto kulingana na Yesu Kristo. Sasa tutachangia kuamini. Tuamini wao wanaojisema au tuwamini Yesu Kristo anasema wanaokoenda. Das tro kwa hiyo jamani naomba leo hatukuendelea sana tumecheza hapo hapo bado kuna maandiko mengi sana gusa, lakini tumejifunza vya kutosha tutaishia hapa nitakuomba e, tukutane katikati ya wiki tena siku alamisi, ya hamisi ya pipidia saa 10:00 jioni kinyi nisipopata nafasi tutakuwa na ibada kama kawaida za Jumatini e, Mungu akubariki pamoja nawe katika kipindi chote cha siku saba zote hapo pia na mashambulizi ya shetani. Eh hasa unapokuwa unafanya shughuli kushinda kushindana shindana na huyo shetani, anaweza bado akatumia lakini Kristo ana uwezo kulinda na kutoza na kuhifadhi mpaka tutakapoonana tena. Mungu awabariki na kutunza katika jengo ya Mungu Baba mana. na na Roho Mtakatifu. Hiyo ndiyo tunapokea. Amen.